йшли майже в кінець села, на більшу рівнинну, спокійнішу воду вниз по течії, ближче до зарембиного млина. Коли по той бік ріки панували поляки, бували часи, що на шварцівників гешефертарів вони дивилися дещо крізь пальці. Іноді ті могли собі навіть посеред дня дістатися з крамом на румунський бік. Чи то перевізники були у змові, зі стражами кордону, чи задля заробітку подеколи невиправдано ризикували, чи тамтешні закони були трохи такі, як дийшло. А може те, що Черемошне тулилося у дітька за пазухою, то й дийшло туди розверталося поволіше, ніж деінде. інде. Але зрідка із шпаровитими гешефтарями траплялося саме так. Може іще й через те, що з Польщі тоді – було, що перекидатися на румунський бік більше, ніж з румунського на польський. Шпаровитий – діалектне, винахідливий – метикуватий. Щоправда, поляки час від часу влаштовували побої порушникам прикордонного спокою також серед Білої Днини, особливо якщо шварцівники були з румунської сторони. Доправлять до свого посту, невиловленого серед ріки Небогу, наб'ють на подвір'ї буковими палицями в чотири руки, відберуть крам, потримають межи жовнірами, поставлять траву скосити чи сіно скинути, та й відпускають битого назад. А тут уже румунські буки грають йому, як не гуцулку, то аркан, та все по гузиці, та все по вже синій від польських палець гузиці. Після того... На якийсь дуже нетривалий час притихне гешефт з обох берегів. І знову шнурують прикордонники по обидва боки води, мало не на відстані простягнутої руки, лише хіба що тільки не говорять один з одним. Але минає день другий, і просвистить з того на цей бік камінь від польського постового із прив'язаним запашним галіцейським тютюном, а з цього боку поділяться гранічери сушеними сливами в міщуликові. Міщулик – діалектний, мішечок. Зачеплені до верху довгої і гнучкої ліски чи жертки, та й далі підуть хлопців дещо однакових, якщо дивитися з цього берега, мундирах уздовж ріки, то нічого й не було». Не доповідаючи начальству про своє, хоч і дрібне, але строго настрого заборонене порушництво. Ото сидить Михайло на дамбі і думає, що таке ді правди брехав лейтенантові лупулу, начебто інтересу до польського, а від недавнього совітського берега, немає. Якщо вже по щирій правді, то живого інтересу немає, але ж Михайло має очі і очі, слава Богові поки що добрізькі, то все він видить. Видить, що від минулої осені стало на Тимбоці якось так тихо, ніби там тривали щоденні поминки за щойно вмерлими, чи так, якби тамтешні люди раптово об'їлися маковиння і надовго упали у сплячку, як лісові вуйки-ведмеді. Щось там не так, ой, не так, як у тамтешніх людей раніше». Кажи, що кажи, а за Польщі таки було по-іншому. Колись бувало людське гарякання, безсоромні дівочі писки чи вдоволені поробочі свисти відбивалися від скали над тім, до скали на цім боці, а особливо у дні церковних свят чи сільських набутків. І подвоювала денна або вечірня луна змішані голоси, і стояли вони, мов єдиний чистий дзвін – у долині між горами, розітнутими водою. І хто не знав, той не сказав би, та й не подумав, Що звивеста, як гадена і зелена, мов кобеличка, Ріка, неприродно мічена смугастими стовпами, Робить той дзвін тріснутим надвоє. Ще май тамтої зими Ще на тім боці за поляків далеко за північ верталися Михайло з Матронкою з коляди додому і стали, мов укопані, глянувши на другий бік порубаного Черемоша. Там було так гарно, що аж страшно, як, може, буває, невагомій душі лише перед... перед Райською брамою. Білі, неначе вовняні сніги лежали від верхів до низу непорушним саваном прошиті хіба що лише чорними піками смерекових і букових лісів та вирвані латками теплих осель, над якими вився пахучий дим. І ці мініатюрні здалека, розкидані між срібними блискучими снігами темні цятки хат, світилися тепер веселими вертепними звіздами. І чорніли між хатами тонкі вервечки колядників і маланкарів – як плетені пастуші-батішки. Притулилися Михайло з Матронкою одне до одного так близько, що навіть через грубі їхні сердаки. Сардак – діалектне, верхній вовняний гуцульський одяг. Було чути прискорене биття сердець, бо затрубила на тім боці чоловіча коляда оленячим рогом, а з цього боку коляда жіноча спохопилася – Скрипкою, і нараз довколишні гори потрясло єдиним з двох боків «Гой, дай Боже!» І Михайлові захотілося впасти лицем у сніг на срібному горбі з того боку, де знову заклично трубив ріг, як зрілий олень у шлюбну свою пору. Бо не лишилося на світі нічого, окрім полохливого, як пташка матронченого серця в Михайловій жмені її твердої майже дівочої цицьки і отого різдвяного рогу, що ставав то тривожним, як гул повеневої води, то несамовитим, як чоловік біля вдатної йому жінки. Часом після всіх денних робіт спізнав вечері і йшли Михайло з матронкою в лух,